Те же ботіння прута почало мене заколисувати, я врешті міцно задрімав і прокинувся раптом від несподіваного гуркоту грому. Глянув на небо, і заспокоїли мене тихі зорі і серпик місяця. Ніщо не віщувало негоди, і я подумав, що грім мені приснився. Над горами панувала така тиша, що чутно було глибоке дихання дітей в наметі. Тиша була важка, безшелесна, глуха, такої тиші я ще ніколи не відчував, і подумалось мені, що надмірність завжди небезпечна. Перечулене кохання часто закінчується розлукою. Гіпертрофована запопадливість тхне під лабузництвом, перехвалювання таїть у собі фальш, а надмірна тиша провіщає... Вибух І він Пролунав Тепер я втямив, що гуркіт грому Зовсім мені не снився Глянув на захід І побачив, як із сідловини Між Говерлою і Попом Івановом Де мертвіє несамовите озеро Стрімко піднімається в небо Кудла та чорна хмара Тут ще розчихрувалася Шматувалася І поглинала зорі Одночасно з північного і південного обрію почала виростати синього я оглянувся на схід і побачив бліду льодову плахту, що добиралася до місяця. На небесах назрівала непримиренна битва Чорнобога з Білобогом, і я згадав, що те неминуче побоїще спровокував я сам, знехтувавши прадідівським забобоном. Стоючи з дітьми над несамовитим озером, я вчинив те, що заборонялося. Немов пустотливий хлопчисько, шпурнув в озеро каменем і почув тоді зловісне булькотіння, ніби той камінь занурився не в воду, а в магму. Згодом з глибини піднялася на поверхню куля болотного газу і розірвалася, мов, петарда. Я тепер... Співнув про це, і мене проняло каяття за провину перед тайничими силами гір, і ось вони мстяться. На світ упала пітьма, котру прострілювали перехресні блискавки, і нарешті у самому зеніті з глухим зловісним лускотом розкрешився грім. Непримиренні володарі гір Чорний і білий боги щепилися в лютому двобої, в небі почалася битва не на життя, а на смерть. І першою жертвою мав пасти я зі своїми малими дітьми. Мене пройняв несусвітний жах. Поблизу не було жодного житла. Ворохтянські будинки блимали світильками вікон на віддалі доброї години ходу, Намет стояв на вузькому зарінку біля самої води, а я добре знав, як скажені під час хмарлому гірська річка, як стрімко котить вона двометровий вал і змітає все на своєму шляху. Я міг перебратися з дітьми на берег каньйону, але й там ми не врятувались би від холодної зливи та граду. І мені не залишалося нічого більше, як молитися». Я з перестраху вимовляв замість Отче нашу слова заклинання, яке записав колись від Мальфара Івана, що мешкав на околиці мого. Трача в ту мить цілковитої безнадії здалося мені, що моя бартка вся списана мегічними знаками, трикутниками з чорними цятками над гострими кутами. Солярними колечками на обох боках топірця були вирізблені дві корони, з-під яких зирили совині очиська. Певно символізували образи Чорнобога і Білобога. На топорці не було жодного живого місця. Весь був насічений чертами і резями, чи то рунами, які колись знайшов Іван Вагелевич на печерних стінах у розгірчі і бубнищах. І якби ці знаки озвучувались мольфарським заклинанням, я міг би відвернути негоду, а небо наді мною кололося. Бліда хмара тріщала, мов лід під ногами. Я знав, що біолог сипне зараз не градовим горохом, а ледяними осколками. Блискавка з екзазуватиме стрілями летіти вгору в усіх Небосхилах і, зустрічаючись у зеніті вибухали синім полум'ям, я в внастсями схопився, змахнув до неба барткою немов гуцулу танці і закричав: Чорні книжники, чорнокнижники, чорний чорнобоже і ти білий білобоже, «Відсилаю вас на темні бори, на декі ізвори, там, де кури не допівають, і голосу християнського не чути, туди вам бутіти, туди вам греміти, чорні білі піски приливати, присипати, а в мій двір вас не пущу! Амінь!» Захляття було могутнє.